Egun olen zure guzieri, urte bukaerako pestak urbiltzen aritza izkigu, urte hau behitzere epidemiaren erritmoan, bere alako adaptazioan, eta beharrezko sakrifizio arduratuetan. Huaibai, itzordu onak hain ingurikatuak familiarekin, lagunekin eta horukorki maiteritugun pertsunekin, bihotzoneko baskari eta farien inguruan momentu gozoak elkarrekin partekatzeko. Horra, urtebuka tradizioak, Horra, urtebuka erako bete beharrak, Horra, urtebuka erako kartapostala. Malerushki, denetzat ez dena eskura Egunero, erosteko almena aipatzen delarik, Sakrifizioak, ta zonbat, Zekeska, aurrene guberri magia ez urratzeko, Nun kontsumoa, arguntere gedugun. Ta nola ez aipatu? Hain txinetik dakitenek partekatze momentu zurion txuak bakar dadean pastuko dituz dela. Gizartea individualizatzen dela? Ados. Bere oinahean eredua familia desegiten dela? Ados. Baina gure gizarte hain konektatuan. Nun hain egeski hagemanak sortzen aldiren. Paradoksalki bakar tasun sentimendua doa. Hautatua ala jasana? Amar milioi pertsuna bakarri pastuko dituzte pestak. Ikusten, eta ospatzen ez direnak, Biaramuneko galderari erantzun behar lotxaturik denean gaualdi hanpatuak entzunan doren. Ta zu, zegin duzu egu berriz, ta urtatzez, beharriki realitate pizu hori elkartasun iniziatiba beti martxan ditugula, Il y de de de a des collectivités, des langues, des gens qui ont travaillé avec les télévistes et les programmes qui Et si on célèbre ce qui ne célèbre pas ?» Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Je n'ai pas d'arrêté sans doute, mais j'espère qu'il Inguraturik, edo ez, bakarrik, bakia nobe, edo maleruzki gaizki akompainatuak direnetzat, denentzat, orte hau, irria espainetan eta ametsak buruan bukatuko dugula. Pasar